Bueno, Maika, que ta 85, toro de xikorlojuna menjarraitzen dau 88 ordutako heratzaitoetan, nabi iratzaiot bere sisetzen, zapato guardesan, txiromoraskik guk onxe eskaparabe eta usu onarro komoku me taldeko gonbidatu etorri asko, go esamaintze maienguruen berbetzea, udaletxe zarran gora beran eta beste gora berazkoetan da bai, go bak arbentzat. Herki Bizkaia bezaltzeko seinitorreran bera. Fecha policialango tsu hau, beste gonbidatu uste itzuta den moron konforme. Konforme, eunen ber. Ni saulza baligatorena. Ezengotzuet aldaten guztiei. Xena orden, Arrakalga txena. Eh, a bisena Azpiasu Etxebarria. Adine, lan, adin lan, Lanbizi Jostune. Oso, Ota da. 57 urtein Iparkalin. Listo. Non gordo niparkaleko sailika? Bai, ni iparkalekuna pila bat urte kalandixan, bixixan eban, baina neu identifikatenak akale modure hiperkaliaz. Zure kolore favoritu? Gorrixe. Gorrixe? Bai, kolore bixixan gustaten gata. Gorrixe, naranji, okre, fuzia, mora asko gustaten gata, baina ez kolore modure identifikazioi modure baino. Zenbaki uh -huh. dipakazu, zenbaki favoritu egin? Bai, ota gozta. Biku, eh? Normalik noen, hmm, bai. da, bakarra, eh? Ba, ez da, da, igual, relazioi bat etxendoten lako, e, ekologizu nio nitsan urtebi, markiñan, eta hanem ozten, Eta gauza gitxi guztagazten bertan. Baina, numero. E, numero modure, ba, gatan, eta hasi identifikazioa izakat, ota gozta. kanta matxe bat, maakazu? Bai, makaten Zean e, Mikel laboan oso orokorrara, ze asko guztaten asko jente askoi, baina egoak ebaki bat eta beste bat silborrestea ero. Oso que Mikel laboa bera Mikel laboa gexen guztatana. Eta horren atzeti guztatxean gazta beti asko-asko euskaldun Sortzaile modure eta kantari modure, inman olu. Bai. Eta beste asko guztaten gata, baina, baina bueno, preferente ma, tos, modure... esango neuke horretxe bisok. Eta pelikula bat? Eza mi basonke? Pelikuletan... ...igol eixan gora zini aspalde igual bastartutea gatelako, ez? Baina gixene marka eixan abene pelikula bat eixan zan... Bienango ongarriin buruz titulu ontsen momentun jo niko jiosu fusilero gelditzen dana mutilata Primera Garra Mundiala mm, bai, hori Primera Garra Mundiala guzian zan, bueno ba horrek markan itxun asko asko eta gero beste antimilitarista pelikula bat zineforunen eh, mm, gainean bonbein eh, honek eta zenderos de gloria Horretxek. Kerdulas. Kerdulas da. Horren markanitzun, asko, asko, asko, asko. Pelikula di antimilitarista bisak. Ba, bai, bai. Ezken euret, pa, antimilitaristi isen zen, justo hortxe ingurun, ez? Ondala, urte hasi ziginan da. Eta beste bat zupe baraz, igual, ba, ez gaztanako, ba, nekordate. Baina, ba, epintzaten dut, bai, soziatxik isen gora. Io Valverdera gixen marka nabelako, ez? Mhm. Mm Liburuek liburu bat o, asko gustatzena, ontxe akasune mesilian. Eh, on momentu destacarmen mesilian eh, hola liburu konkreto bat. Dakaten ara revista informativo asko. Eh, hor ba, ponentziak eta eh emakundeak bixalduleken revista dana feminismoaz lotutako tokakak. Mm -hmm. Momento enten dakar, alako xe totxu, ba, aborto lege barxan buruz, eta ere txekin abil jotazu. Jolin. Ba bai, ze oso komplikaure, eta ondala, otan barurte haziginen, gai honeaz, basauriko amaike emakun behan juzitzuaz, otan urte pasariz, eta ondiokan, pauso txiki txiki saken bondo guakarrik. Eta horretan etxeko eh? jantzitxe honberdue da, eus? Bai, ze beste lan ez dakixun hondi bideratu, zeu gugibizu gauzak argi, bestiei azaltzeko. Amenburu burun ezpagazuz gauzak argi, ezin zeinke, hemen dikise bota. Horto, norda, esparro zabal bat, eta hori lantzen gabiz, martzoko kanpainan be, hori xangora gure kanpaina zentrala, aborto lege behar isan buruz. Mm -hmm. Oztabe e, zentrata? E parandak gutako zuz. Azko hori zeikizua. Azko gurtaren atala. Leiku da parandak gutateko. Nire gustatzen gata ondarruko herrixe. Darro. Bai. Netxe momentu askotan, ma maitzen dot esaten ez, hostia, amentzera kontrol soziala. Baina, urte gehoren eta urte etorri, nire jente askorek ezagutzen nabe, Nek oso argiakat neure etapa bat betene banin matasune, tapaba betene ebanin derrigor bine banela ostabe berraskuratzi nebre lagunak eta intentoan disa isan zen, lortu ingendun eta natxe ba paregi euki eta orokorri inkasi danok umik euki bolta ingendun geure kuadrili isatea eta mm -hmm. geure konture ondo pasatea hor pila bat urte jundi Hori azienduen, ondala, otazortzi urte, taldi, lelengoko emakume talde, femenisti. Sortuza, emile behatzi dut, dirugeta Eta ia, ordu nurten genduen, baina erdera zaten dana, aportu daz. Norma guztik apurtzea. Norma eskazazinak, onak, Ea, ez diz, iso, norma, diz, onartzen duguen gauzak eta, bueno, hor bireti ikasko jorraturo. Gertatzen dana, ba, jente bat, junde, ba, birin gelditzen, eta beste ozinioi personala batzuk hartzen. Baina nijuna, ba, beste inguru batzu bilatzen. Eta gaur egunen dakat, bajune ikena afaltzea talde bateaz, neure lehenako taldiaz, eta are juten di ordu bat, ordu bisetan, baitxea. Baina idabelako eguneko biztza batein. Eta nietak, beste talde bat, da zen, ato ki konkreto batean afaltzen, neike, bat eta harek inbatu nahi ki, baurdu eta trabo batzuk hartzen dut, dantzan etxendo, guztetzen eta azko dantzan etxi, barrez oro bat zugotaten dut, alkarri kontatetzau, eztabaidatzen da bai datzen ze pasan aztin, politik irala eta ez da lan, ise bateaz, izia zarratu egin Baina, e, bueno, garruartan bueno. idongo beraz, eta Rai, ez ez da pasako. Horparrandetan, guztako duzuna? Ba, Etxendau trago komp kompartidu. Etara, jinkaza. E, mm. O, jinkaza, e, bai. Mm. Baina baldintza bateaz, bifiterra esati hauke. <laughs> Importante. Baina bai, bai. Etaga, en fin, txukun esati asuntu. Ondo preparatako? Agia aurretzeko formula perfektu? Bai, nitzako bai. Zenge, ajia da horretxeko formuli, zuri, domekako? Kaji. Zaten, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi. Nahi, hor se zaten. Aber kajian biran. Ah, hori ah, oriwe be, bai e. Oriwe be, bai e. Be, eh? Ni naitzako lelego gau birana. Eroseta taldetan da kaja minimo bat ebini. Saveztelaan problemaki joten ba, Eta aji gentzeko, naitzako gauza honenara lo asko etzi. Neri horretse balixo sta. Lena eta on denpora bardin ez dutela bir lehen irula gordoaz ari pasateguan on irugeta bi urteakaz eta onbirot domekabusti ari eh, bideratzeko nopo baita, ez da bat irugeta bi urte baina, bueno erderaz Hale. da zankizun bat sarnakon gusto No mortifika, pero no pika <laughs> jatoko bat Enani eh, jatekukin joan eh, predilu zinioian diserakaten eh, persona bat. Eta kaso jateko favoritu? Hombre, favoritu, ba, guztaten <laughs> eh, gaztaz kokotxas altzan. Guztaten gaztaz, amintxe frantziko kostako languz zinio darrak, guztaten gata zapu. Bada noi orokorrin guztaten gazkun gauza darrak, urtin ben erobe bidar jaten dut, Basta katalako... Ba igual... Altasun ekonomiku behateko asko... Baina, bueno... Ero ze asko ongromatena. Epo eta juteko bat. Eleko geinbe ezte preferentzie handirik... Gauzak ezautzi guztaten gata horokorrin... Bai, gauza bateaz konturatuna, Beti ejutena zela itxasun bile... Mm -hmm. Hori bai, hori barnera tuteakat. Betire zeo zer... Itxazuaz lotzen dotena. Elineike, toki baten. Ez dana itxazu egun, baina beti amaitzen dotene aretzen preminiakat. Orduan, itxazuaz uraz loturan diziakat. Normalara, ez? Onda rotara isanik. Bizi guztik gaine eugirotetxe, zate txu baparabeek ikusten? Ibarantzun zeink, inox, ez atzuen gauzek politxena. Hombra, zer da gauza politxezati ez? Zer utzako politxezan den. Niri piropuk eta horregauzok, ezgazta guztaten, onena isan dabez. Ezgazta guztaten, bape, bape. Igual, hor, onba bilatzeko, babestea mazortzi eskazak entzutezu zelako, ez, ez izta konkretamente. Baine ego alberbara gustatengatena eta sentidu geratzenabena ondora ba neupersona modure valorati mm? mm. na zena valorati Hor sartuleike biarrarlu etorten bat emakume bat esaten Raquel ondala 40 urtein sendu nau xaberrigo dakat gustoa baina on bizka zabaltxuakat epinikoztazu biskateztutute gaurko modure, da nik aprendi harti. Dezati, ostra, bora de arte bat hau, niki niba nau. Baurrek etxen hau asko, indarean nitzeko oso piropo ona. Rekonosiminto bat eukitsibe bai, musutruk ebeli gazela mentxe, ba, biztza guzti, ni militaten asintxan amazortzi urteaz, eta e, ba desbardinetan burruka desbardinak haitzuaz, Orduan, hori behu bal, balorati edazati, i, hor txion zaz, ez? Mm hori -hmm. behu, piropon eixango litzake. Balora zinoi baten boti horretxe gauzo, ez? Zeure denpora libri horretxeta emozula. Mm -hmm. Zeu haberaztutzen zaz, eta yeah. niparatxazkan bate, Batasun. neure buru atxik dutena. Bueno, bueno, aportatezune, be? Ba, beste batzu, ahi, ez? Mm -hmm. Orokorrin gizarte batei. Bizixo, konfesableik, baka zuen. Hombre, ba, ondala marrotea zinitxan erreten, horrei, nik ez dutza da hitzen baina, bueno. Mani bat? Mani konkretutiz, nirik, ba, igual, dakatenak, ziestasunaz, e, ez? gustaten hasta gauzak, asten di zenin, zietzetxi. Hortxena, zigoal, bizkat ez Baina, claro, naz ezi jenti, ba beste estremundan personiaz. porque mm. jota pasa etxen barau, bazkan baten horrek suponiu etxesta. Baina asko ikazirot, eh? Lehen aldin asko ikazirot hori aldardi batea lagaten eta ez bestiai, erobestiai eskatzen, eh? neure lakosia zietzak eixan biza zer. Berbara ni estremo batena, besti-beste estremo batenda, ordu neupen birot alegine, hor gauzasko kentzen. Mm -hmm. Eta fleziblia hua esaten. esaten. Eta hurreatzen, ez? Hortxe, ekilibriso bate bilatzen. Natxe igualetxe aila, ero biharreko toki batea, ero taldeko lan bat etxengaz, eta urte lehike, eh? momento puntual batean, ero izatia. Neskak zehizu, ero hori oker da, ero nik horreke kartel oker bat, bani atzeti, nah. Tabishka, biska, ez iduko na baino eta, eta bibidar, baina gero gurtzen etxe sta. Mm. izateko. Ero letra batzuk ikusten moro pankarta baten neskak hau handi xerogora ero bera ero. Zentimetro asko biliru bizitza gustein. Yeah. Ordu hori landuteakakat eta igual olako momentutan babirbara, babiskapelmina. Gausi da mor. Vale, orchelad. Ordu manimo zure Gaurien beri zeinke. Amaitzen juteko fitza polizelaz, bortzik poltzigun beti daruzu? Ba... giltzak. Etxekuk? Etxeko giltzak. Ze horrekin motetzulako eroze momentumbe, ezioti beste baten menpe. Mm? Mm -hmm. Diro apuruat, kaso, enten tabaku, lehen ez toztan egin porta, ipainion, e konturatzena, rebizaten dotean egin boltzilu, ba, tabakusartzen dutela, orduon, hori bebara. Mm -hmm. Espanetako gustaten gazta hidratante bat, isan gora gentiaz berbasko dutelako, eta zikatzen gaztazelako, txikle, adibidez, <coughs> borrotxetik nire bueno, gauzak. Kekugeteta. Haino, bueno, bulta txutxiki bat ebiltzen dut, ez, bentsa, eh? Enbazuan ditzen dut, ez da bultzuan Eta maitzeko, itargire jo nalgo bat zer, zer baike zinak eguno? Zer baik? Prentzibitzos, itargisegoz naten gata asko. Euskisebe joen joe bai ez? Iugale, ez da inik, erakutzeztelako, ero, sarture iztelako, Ma ba, simbolizaten da bela emakum biez, mm -hmm. laluna zehama lola, kanta bategoan, eta nipentzaten dote neure sujetibidadin barneatu tegatela hori xe. Eta balkoi hiturtu den eta ilargixe bara, niz saludatzen dut ilargixe. Eta beti emakumen modure saludaten dut. Orduan, horrakat rollo bat ilargixaz, ba, euskixaz ez dakaten eta mm -hmm. euskiz ali beba na, zein jarrazko emoten dozta, Ilargi beti azdakat, rollo berezi bat, zapatu baten ilargi beti bara, bani pentsa da, endo, neure dela. Batzuk ez dabe, eragin batakarrela, astromodure. Zin iztu, ez zin Baina e, nire beste zintoni baten bilatzena. Jinkaz gaxe joten di. Eh? Jinkaz gaxe joten di. Ez, borge guk eh, kajabate pentsen dugu, eta matxutak matxure. Eta listo. Azkane trago hartuko antzokian, eta zaten da benin e, e, kajerik, i, neskak haua matxure, nahi da jarraitzi auke. Eta gu, automatikamente, horretxeaz bukatzen dugu, horreztai joten trago gisauarik, erogitxauarik. Naina igual animo alder ditxik, babilatzen azazko be, energi gisauaz. Eta ondo pasateko gauaz, eta igual, ez tabai datontutan ez eta mostiaak jotena, eta neka zer, hau erobesti eramengu gero hil lau minituak gabitzeko da olako se gauzakin hastena igualez, eta jenteba konturatu etxena, azkanengorrosak ezazten ze, nahi zen, baino hona izen mottzea, gun onfeti hartu etorrire hela. Ordu barakarnizako eragin bat, psikologiku xa moralral da segurutik. Huxu ondarruko emakume taldeko partai eta ja giz, edizu, e, ziko. E, Noix eta zelan e, sortu zan, Huxu, ero ze, ze bilakaera aukibane, zelani sortu zan edo. Sortu ginen ikastaro baten ondo isoz. Hor emakume bat zordik, gaur egunin konzellu dana, eiban inkastaro bate antolatu La Republika de las Mujeres, eta Mozkun Graziela Argentina batek oso ona izan san motibazio handiex sortuzkun eta handi pentsa gandun ondarrun, Maristrin desagertutegoan egoan egoan talde feminista bakarra eta erabagien duen talde batek ba talde feminista babegun denela Hondarrun eta borrukaen bigun denela hoxe lortzeko Eta hola nazi ginen, ondala lagurt, Horren pertsonin eraginez. Perak Berak ikastaruke obliga eta modu nero zango den duke? Hombre, obliga ez. Baina arahunginan jente batek, ba, geunkan aurreko talde feministetako traieto xabat, Esporian Cixer. bat, eta hortik hazi ginen, pixka talkarreaz berbetan, Beste jente bate bai hurreatu zan Eta holan bideratu gendun, eta sortu ginean ondalala urte Eta ordu, ordundik, amintxe hiruaren pizun batzen gaz Baixakun, baixakun, zazpitzor dixetan mm -hmm. Zer burukin e, sortu zen zazue talde feministi? Ba... Ha, zer nahiz zuel ez zauen e, biharraz edo zauen taldi ez? Ba, feministak zene engin, Ba, gure, elburure, gizarti zentzibilizati ez, betibe ikuspuntu feministatik. Gizarti zentzibiliza, ez talako reala, gaur egunin, instituzioi askorek eta gente askore pentsaten dabe modure, ba, hori, bardintxasun, formaloi, nahi kuro goela. Legik etxi, ma, ba, ondora, askutiz, ortsa joan bire, baina hortik aparte berdintxasune reala esan dire. Gizartik lortu birau eta gizartik pauzuk etxean joan bire. Argi eta garbira berdintxasunik ez dala. Gaztik, ba beste prozeso baten biziri, beste egoera baten jasori e, eta bentsaten dabe movimiento feministik lorturaben, eta gauza asko lorturu Esi esanbire otamar urien gauza asko lorturiz. Horrekin bat naikula. Ezta bera ikusten eta momentu asko ba neu eartzena, Eztara ikusten hor zelako pisuaakarren sistema sezistik ez, oinarrisak esangoendukena eta instituzio IP ez da lantzen oinarrire joti. gelditzen di azaleko on gauzetan eta saleko gauzak, ba batzutan ondo atoz. Ze motetzuelako posibilitatei ba adibide bat emakumik, ba politikaenez. Hor lege sortzen di, hortxe gizarteko gorabera guztik erabiltzen di eta interesant dire eta dakiu hor emakume feminista gioti. Baina hortik aparte herriko eguneroko eguneroko tasunen dakagun harremanak, eh? eh, aldatu diz, eh, azaltu berizenak. Sesismon mm -hmm. oinarritzen bagaz, zu gixona jaso zelako eta ni emakume jaso zelako txikitzatik jasoten gaze momentutik identitate desbardine emote mosku. Zuri, maskulino, niri, femenino Horrek markaten daben gauza guztikin, horrek markaten daben balore guztikin, horrek markaten daben eginkizun guztiekin, esaten dana Roland satiketa, eginkizunan zatiketa guzti, eh? Balore kontu gizonan a Paris, emakumen gainetira zen balore honak, hm? Eta ere gainten barabe gizarte oso guztin bagaz sortzen ez bardintasunak, Ga sortzen eta femminidi emaumeintzaako. Hor zer gertaten da Ba batzuta zela on eta beste batzugala bigarren planon. Simone bogoak esate bana, somos hel segundo seso. Eta realida dire, ondala egun urte gaixozan emakume, emondiz pila bat pauzo, baina horrei agarrati ez da interesaten. Sistema patriarkalai ez interesaten juti aztertzea hori da noi. Ordu, mohin feministik, egin hau horrek astarketa guztiak. Eh? Asterturau, dan-dan-dan-dana, zigrutan dakauan, menpekotasun guzti. Eta hortik evoluzionarau, gauza guzti txak. Guk esaten dau. Zezismo dezagertuen bire, zeda kalte garrise. Seguntzako bai, gixorantzako bera. Bai? Personintzako, kalte garrise. Hortxatxipa. Azkan baten, junbiga helburu bat lortzea. Eta da, personak esatea. Ez gixonak eta emakumik. Eh? Uh -huh. Horretako, azkatasun baten lortu biriz, gauza guzti planteatzi. Pakotxake aukeratuko rau, nahi berau identiade bat euki, bi euki, zein euki, zerreze euki. Azkatasunin aukeratuta esati auke. Hortu, hortiz hortuko, persoenak esati. Eta hortiz sortuko berdintxasune. Hortu nire saien, ke, feminismo berdintxasune lortu nahi dabeen eh, movimiento sozial bat eh, dela, ez? Eh? Baina jente batek pentsatzen dau feminismoe matxismoan pari dela, ez? Sandraek epintzea aintzen eta gizonak hemen pineukitzi. Zeisan gozentzak hori e, pentsatzen dabenai edo Ba hori ere bat zabaldute dana, ondiokan gizarteen jente askore pentsatzen dabena. Baina matxismone aurka kuşanbiko ltxake enbrismo. Ez? Matxo matxismo Embra, embrismo. Guk hor ezto jokatzen. Guk ezto unai inor zapaldo. Guk ez ezto unai matxistatakarren poderra inor zapaltzeko. Zen matxismo oinarretzen da? Beran poderren. Beste inun ezta oinarretzen. Neutakata men poderra eta hori poderroi da neuna idotena etzeko kaso hontan emako mekin, emako Ojeto batzuk, neok erabilineikenak, neure era eta neure zerbitzun. Zorionez, ba, olako matxismo militantik esango hendukenak, ba, ezazegi sonbustik. Zorionez. Hon, horbara beste matxismo tipo batzupe bai, eta dizenak, eguneroko matxismo txikisak, mikromatxismo ez deitzen gakonak. Eta gehupe makumiok, Eh, Barneratuteak hauenak, eta jausten gazenak, naturalizatara gau. Horto, eztozkue atzea behemoten. Matxismo handizak bai, baina honen matxismo egunero egunero kontrol batzuk adibidez. Ezto guenak perzibiuten, matxista modure, eh, ezaldi batzuk, txiste batzuk popan ikuto bat etxeko eskubidi eta pentsati launeranetik, ba, zengo tzapa, erokatxondreo batean, tititsik agarrati, ero esati zeupa agarrasein gepotrutati nahi Honek eguneroko matxismuk, horretak hau emakumio bebaran eratute, eta etxendu ontzat hartu, eta horretiz beste bustimo dure eraso batzuk. Ne buru por supuesto, uh -huh. baina hor eskala baten, eh, dana kontabiri. Eta neiburu aldaketa bat emon, eh, horretxepe kontu neuke biro. Ori lantzen da oso ondo. Onda lailebet egin gendun, autodefensa ikastarun. Antxe autodefensan erakusten dau Maitemonroi oso jantxixerate mo hartan pila bat urte hori ilan zen, eta konturatu eratzetsu, ez bakarrik, defentzako fizikamente defendiuteko, baizik beste gauza guzti guzti guzti guzti, zelan admitiuten dugu emakumiok, eta zelan honatzen dugu askan bate horratxek machismo mikromatxismo mikromatzismo ezatenak onak. Eh? Hori autodefentzako ikastaron beba hilalandu zen duen? Eta han batu ginean 15egoan apuntata eta 12 batu ginean oso jentete desbardine. Por supuesto neusarrena. Baina jente gasti aluzinatengel dituzena, eh? Eta ez atebena. Gitxien pentsatzen gaindunezan ikastaro autodefentsako ikastaro bat hau izango sanik. Etzen zelan defendiu. Baina, teknikak, eh? estrategisak lantzeko modu, konturatu eratzeko modu, zeinan onarrixe, eh? eroten atxune autodefensa bat, enbiarra eukutxea, ze zehazkan baten hori prozesu, nik ez dakat, zetanein autodefensa bat, mutil batek ez dakar, autodefensa bat etxeko preminaik, kaso puntual batzuk handute, <coughs> Baina emako mikorakorriin, da notakau. Eta dibide bat epintxean da oso simpli. Zuen eskok, gabetan, bakarri juten za zeuen etxeta. Aparte baka zue etxik, ero iluntazun bat, pasabi bat zue, zelako zuten zaze. Batek ez abangolpin, kamin azpiku zan. Ni alantxik agin gengiaz izan. On konturatu, zeure duteko ngutil bat, Zeure taldeko, zelan juten den. Ah, potorazagali, trakti, trakti. Eta egisera, eta da, adibide txiki bana buzu. Baina guk beti daru hau, hortxe, eh? Alerta bat ba, demorre, guardi xean beti, eh? mm? Horrek zer nahi dago ezan. Bagizartin danok, bardin ez gazela eta egoera bardinak ez dagoela pasaten. Eta autodefentzan, pila bat adibideaz, pila bat mito eh, dakauenak barneratute, horne pin-pam-pum bate eh, nana gotxi bera gotate bat. Uhum. Eta isan zen oso interesanti. Eta horire, feminismuk gaur egunik lehenbe bai, baina gaur egunik asko lanzen da bena. Eta ez bakarrik kaso asko moten dizela eraso sezuelak emoten dizelako, gixen be, onarri xe erakustezkulako. Nen ditator haugarazu hau? Erdera esaten dana, el porke de las cosas. Hoxe eraztertu biro buena. Mm -hmm. La feminizmuk hoxen jau maila guztitzan. Beran ibil bide guztin, Ilustra zinioiko denpoeran, sortu zan, sufragistak erabatea botu lortzeko, gero jungaz, pausuken moten, aztertzen, zehatsi gazgu, egoeran. Uh -huh. Eta hor, etxetiz, babiskabiskat, azaletik esan da, zeda nabe zinote zan, uh -huh. ez da denporeik eta, baina ausera, onarrise. Eta hor, gixonen inplikazioi biro bakarik ezkak apuntatzen emako eraikastelako defendatza bakaririk emako eh, mentzak hmm. or gizonak estizion ber ze gizonak estaba hori sufriute ioli lehen ez duten modure gizon konkreto bat erobi baina orokorra geurire ordun geutzakoraz eh, hain ge. geutzakoraz eh, susent dute uh -huh. geuketzen dau gaina marka emako Komendaz utal diundana lagurte, lagurte inguru sortu zanela Hortu hortxe bonzetoki. Eba kome batzor dikantolatu banei kastar edo Aren ondorixoz, zenbatea jente bat uzinen eta Orduan pila bat, hazi eran bakitxuz erreixaten dan <gülüyor> Amabi batero, bat ero, ez daiz batu ginen, nolako bat izan zan Eta gaur egun? Gaur egun egin lauaz, baina lau oso militantik azenak Eta feminismo lan pila bat urtin Beste mm -hmm. taldetan hion gazelako. Eta zeo zein egna baleuke gontxigratza jontzuten dela, eta interesa baleuke zeuen taldin sartzeko ero biko leuke edo. Ixe bez, etorri duguna bakarrik. Gu hire txegaz ero erako personeta, gu talde autonomo baz, ez dakau inonlako loturaik ez instituzioi bateaz, eta ez partido politikukin. E? Hemen zeudan etxesarrin batzen zase, irugarren e, pizun batzen gaz, zazpitzor geure telefonu bai emoneik, e? neuna gainean mobilan ardura du, Egunero batzen zasez? Ego, egunero batzen zasez? <laughs> Naiko gordo botaten dugu gerton, baina, aztero aztero, kasi beti, esparazio zehiatxik aldatzen, egune, isaten da baixakun, zazpitzor dixetan. Uh -huh. Eta telefonu, Neibarau zio zeiniek, enibotan eike. Zerra, taldeko telefonu? Taldeko telefonu. Esan, esan. esan. Zei behatzi, iru sortzi, bi lau, zei bi bost. Eta neu gilatuko nago hor telefonu. Oste beha? behatzi, iru sortzi, bi lau, zei bi bost. Bakio e, bate bat interesata bada edo ideiak aportateko edo parte hartzeko, ba e, konbiti luzatute eta kezki edo bakasua e, ba, emakume arazoai e, buruz, ba, zuzen susenduz hainke uxure. Ze ekintzamo daburtsue urden zer online, bueno, onbetiko sorti 8etik ater eta seguruenen ba. gurun pilloa zaizena kurrat baina urten sir zertzuk etxe zu ez. Ba hemen txuleta bat. Kasi denaguruz da, txosek ez da, etxen merezizten... Arrepazotxu bat egineik, eh, baina... Motzin juteko, zer denak ezileik, ezan. Alagurti egin ba e, ezkintza asko ino. Baina, bueno, garrantzitzuenak ero holan esateko... Guk lehenkomentaroen modure... E, sensibilizazin joi kampainak aurra eruteko... Erabiltzen dugu, itzaldixak... Maien guruk... Antzerkiche antzerkishan etzenduena betibe, be antzerkiche etzenduena emakumen injarkesin aurkakure hori esanen Ez Ezto utzen beste tipotako antzerki motaiek. Beste talde askoren laguntziaz. Hortik aparte mai inguruk esan duten modure hor gai puntuala kiotendi. Kontenientakkuk esateko izango litxake emakumi eta politiki, hor mail inguru baten bost talde politikoko parteidik ekarri be du. Arantza urkaregi gaur egunen kartzelan dana batasunatik, josun ari tondo EAJtik, gero eatik etorri izan honintzelasa, plazaandreok Donostiko Taldetik eh, Arantza López ero, olako zeho zer. Eta gero, zurin edo zerretorri zen, partido feministatik. Partido bakarra, Estatu estatumailan dana, hausera. Eta oso debate majue sortu zen, eta pila bat jente jun eh, entzutea. Antzer gisa be, ezitu handi zeukutzen dau, Eta hori be oso garrantzitsu zure. Eh? Ze antzerkian bidez jente askorek hartzen dau asko be nahi duen mensaji bota, eros teston bidez baino. Landurou masatzen batin emakumi eta lana konkretoki konservadora conserve emakumi takarren egoera eskaza, Landurou okeako Portuko empakadoran egoeri, asoziasioikuk, eta prekaridadin orokorregin da zen emakumik, bagomak, ero beste eroze gauza etxen osasune eta emakume landu xando hitzaldari baten, Maral, Mariluz Esteban ekarritxe, ze horbe, problematik handixakau emakume modure, ze medizin agusti zentrarra bakarrik, Asterketa guztik etxen, gixona hartute prototipo modure, ez? Andro, zentrismo Eta, esperimento guztik, eta inzaio guztik, eta gauza guztik etxen dabe, gixonen gorputze hartute. Eta guri gero txezku hori aplika, orduan, orduan, orduan, miliagauza, eh? Mediko feministak ikertura benak, eta hor Nortamerikanatiz puntual puntalak da gero ontxe talde oso importanti sorture Barcelona, eta dator segurutik angoxe taldeko bat ez dakiu se fetetan ondarrure etorrikora kontseiluk e ekarrikora belako. Do oso interesanti da se entzute gauza batzuk kaskarrin ezgatzunak sartu behetsen zatezunak. Hau zelan gartalaike. Ordun hori Gero, beste gaibatzupe bai, etxeko lanan, etxeko lanak, etxeko lan gilik etxen lanak, hamen igual asko ez da emoten, baina komunidade mailean oso setor potentire eta oso egoera eskazetan da, eta handik ekarri gendun Isabel txoa, bertako abogadi, babiskat informateko. Beste kolektibo bat, ero beste plataforma bat ebai oso garrantzitsu du estruturaten, da, zaintzin buruz. Yeah. Ze hor daka gulako beste aktsinatura garrantzitzu handi bat, ez? Zaintzi gaur egunin, kaso, sesional batzuk endute, ba, emakumine arlure. Gura zau so, zaintzi eren hau zixan zaintziatzi zaintzi. Hazi, umine, eta amatxu horri oleiken, tarti oleiken dependiente guztik, eh? menpekotasun edakarren persona guztik, eta gero, ba, edadeko jente guztik, ba, beran menpekotasun guztiki. Maia dezbardinetakuk, baina batzu batzubira bena, otalagor du, eta hori eh? zoritxarrez geure eskutan jausten da. Bara, partizipazioi gixonan alder baina da oso Gitzixera, eguneko gitziaia jaten da. Ondarun, konzeluk e, ikerketa bat, horren buruz, eta hor urtebendatuk, baina ezin, ezagerauk. Orduan, hor hau beste frente bat, eh? Nik ustot, askeru hartu nela, eh? adidez, eh, nausixak etxena eren dezen Bikotik, eta eh, gixona bara ezin ju, eta Andrei bera e, ondiokane potentera na, Gixona zela neotendan zan jute bai e, fizikoki, ebementalki, garbitxasune, atentzi nioi eta Gixona jungo balitzaket, eta Andrei alargun gehiatu zela mantentzen den hori Andrei. Osta kontran, Andrei bera ezin ju eta Gixona potentera na, Ez behar dintxasun handi ikusten da hori zenan da zan dute bardine, jaskera, garbitxasunin, e, fizikoki, mentalki, eta enri alergunduko berretxuke gixona bakarri batute zen lan gehatzen dan nik ikusten dutena nire biaren pasada bat. Bai, hori holantxe eta realera. Eta gixonak eukeko galeuke eta lehen ezagendote modure eta ez nahaztuko sekule, ondarun kaso puntualak emoten di gixonak oso ondo Daruenak hori bete biharroi, hori egin kizunoi, eta hor baina lehen esan dutena. Kaso puntual batzutiz. Orokorrin behatzen duguenetik ni eguziko horrokorrin dela emakumien kargu. Eta gainetik e, gizarti perakauela, eta geuk emakumio gizarte hontan dakau barneratute, e, e? zaitxikitzatik, hori, xerakutzizku geure zer egin erala. Eta guk hobetutzen dugu la hori biharroi eta ezin ingen gela laga beste esko batzutan. Kostaten gasku incluso beste emakume zaintzaile batzutan ezkutan lagati. Hori kostaten bagazko imagina zenbat goztako lezkuken eh lagati ba anaxe ero ba beste gizon baten ezkutan. Hori geurezereginera. Geuk azibigaz hori kuestionaten emakumio, eta geu azibiga esaten eta ezigioten, zehazka baten ezigentzi bata, zehzeure eskubide bata, hori isan birela danon harti. Eta horretakar beste, gai, importante bat, hone platafor mionek eskatzen eh, da bena, eta gu adozgazena eta firma pe horretxeatxik hasi eh, ginean batzen, eh, eh, urte nengen duen kalea, Eskatzen hau zaintzi hau eskubide bat isati. Eta hau zaintzi hau, eh? eskubide bat dan momentun, isanbire, instituzinioin, hartu biraben tema bat. Mm? Dakau eletxeik, ba, beste eskubide batzuk, eskuntza eskubidi, adibidez, zanidadeko e, eskubide guztik, hori ba, be olanche kontempla birabela eskatzetzagoo eskubide universal bat modure hmm? eta horre plataforma horrek bideratzen dau hori ortxike ordun hori kalekinzioi be du momento konkreto baten gero beste batzuk ba beste batzuk injarkesian e, lotute hasiera hasieratik ipini den ondarruko 3 sarreretan Kristoan Bordiñasko panelak hori geuk egin diren dut, modure esaten herri hontan emakumeen aurkako injerkeri shake estogola onartzen. Hortik aparte, lehenesan duten modure kanpaina juten diz lotzen, baina urte guztian dakauk calentaxo badine, esti za martzuko kanpaini eta zoroko kanpaini, ez guk hasten gazenenin urtin hazieran, etxendu, kalentaxo bat antolatzen du, geuk erizten gaskun, ekin tza guztikin. Sistem bidea biltzen duguena, asamblea xure. Danona doztasunaz bideratzen du. Horxera gure sistema oinarrizko. Eta orte juten gaz, zehazten, amen fetxetan, hau, hau, hau, hau au, au, au, au, au baina urte guztin intentaten du, Zeo zer, sartzi. Juniuan, eta sortzisen, gai, lesbiana eta transesuelen egunin ekintza bat engendun e, alamedan. instalazioek ez, egez? Be bai, zinio, e, bebaie, azaren ingurun be bai hilako kaji eta be bai epinitxe, bai. goberatzen do, beste baten be bai gurutzik ero, be bai epinitzen, alamedan, ezeitxe, Gero hori izan zen, armaso handi bat, Eta hori, ja, lotute, euratakarren egoerias, erudanok ok, euki gainkena, porque amen inorreztalibro. Eta esan zan, bakaleko ekintza zabate hori be. Uh -huh. Itzaldi bat be, emon zan. Ez, itzaldi esan zan, kontzelyutik, konfundi gu nah, gok ez dugu emon. Hori esan zan, kontzelyutik eta horri zana. Transexualidadin buruz oso ona izan zan. Jaxetan be, babeti urtaten dugu, ba geure ekintzak etxen, ekintzi informatibo esaten di, tabernetan behar netan eraso zezu alai ikutuen je, banatzen dugu honeke e, kartelok bertan ioteko, pegatina zabaltzen duguena, eta pankartak eta be, informaten, jentiai toki emoten, jasetan ba, ondo pasatik ez dagoela nahi izan beste persona batzuk zapaltzen jarretxu biroguenik eta euran eskubidik e, errezpeta baik, ez? Eta euran espazitzuk errezpeta baik. Gentik erantzutan da? No? Zuek ditzen zuen eta antolatzen zuen ekintzata? E, danetarekok, da zigualekin zabatzuk, ba, jenti asko torten dan ahalen komentarote modure antzerkire pila bat jentet horrire, E, mai inguru politikuk egendu nien, jen unte asko etorri zen, emakumik eta osasunen potent izan zen, gero beste bat, horren beste ezan aixan, baina aztuen gatana na, ondala denporakitxin mon gen duen, emakumik e, menpekotasun edakarrenak, fekorda hor, asozia bat, eta ango emakume bat zila da zen etorri zen, Eta astertu ban, euran egoeri, oso egoera eskaza, ba, guri bara eskaza momento askotan, baren ara ondiokan, ba, eskazaua. Zebet irazelako beste batzun menpez, eta horrek suponiruten da ben gauza guztiaz, horri dizen eraso sezual guztikin, horri dizen eraso psikologiko guztikin, hor da, injarkeri bat, baina eskutu, eskutu, eskutu nana. Pentsaten dut, lehengoko aldiz dela olako itzaldi baten mondoguena ondarrun, hori bizibilizateko, hori hmm. egoerioi bizibilizateko. Guion ginen, e, ondala, irurte izan zan, gazte izan, injarke izan buruz, ionzin kongreso handi bat ion zan, eta hortxagertu zan hau emakumi hau, hain askuin pata gatsun, eta hain e, gai berrez isi esan, barri ze gautzako be, ba, erabagi gen duen pasan urtinei gen duen ez, aurreko urtinei gen duen ekarri, pasan urtinei lortu gen duen Eta esan isan, kupuroan ditxe. Egitxe esan da, bai, ugalion goginean, ama guztamazi persona, baina, bueno, ekusitxe itzaldixetan be, zema jente mo diuten dan, banaiko ondo. Música de zelakazuek esku hartin, edo martxon sortxe hartxe bertan da, eta, ba, sepunetan dote, kintzak edo bideratuko dozero bezala. Ze hori fetxea importantide, talde feminista batentzako, ez? Ba, bai, fetxea garrantzitzure. Momentu honetan, ba, <coughs> Bizkaixan, eh, dakau eh, kontaktu Bizkaiko emakumin eh, asamblea dakukin, eta harek informatxuez eurak koordinatora bat engorabela eta hori koordinatorioi jungorala helburu bateaz, eta da isan gora le, abortun lege barri xana aztertukorabe eta horti bideratukorabe ekintza tza guztik Bilbon gauza azkoen kate bat ozakidetza arte gero manifi txarlabatzuk, gu geuk Ondarru datorren eguaztena, martzuk lau kofraiz zardin arratzaldeko zazpiretan itzaldi bat. Eta, esan duten modure, lege burutzi xangora. Etorrekora aditu bat, Begoina Zabala, iruniakun, hau asko mobebuesan da, hau emakume internazionalistako parteide bat, baina feminista historiki. Nik zautzen dut, ondala bat amarrortetik. Honek liburu bebai datzirau. Eta Madriden hiondani e, azkan kongresu honetxen e, gaixan buruz, berton bebai da, Eta bentsarau, ba, tipa oso jantzisera da, pixuan diku, eta berau ekarti. Gero beste gauza batean proietun, baina ez da urten, barko batena hori galditzure ez daki hau noizko isaleike aurra behire lortzi mm -hmm. eta beste lan, bakarte lapeak gaur pankarti epinikou mm -hmm. eta konzentrezin joan parte hartuko kontzelloko partei dirazelako hondiokan Ze, <coughs> ze problematikara ze iragarri de, edo, entzate, gobernu españolak esan da benara, e, plasun e plazukin izan den eh, abortun legi edo atako da bela ez, lehen eguan irut suposto batzena, eta hon eh, like. berindikazien bueno, historiku, eh, feminizmuk hein eh, izan da bena, lehen ez azue eh, basauriko emakume, amaike emakume juzitzutik eh, eh, eskatu izan dena, tretzi zinei denporan behar, ozera, ez da argi plazun eh, legi Aurregatako eranik? Goiz gazartzen plazutan. Gutsako, sekundaxure. Movimento Feministintzako plazun goraberi berri, amabixan, amazortzixan, joan inaki, sekundaxure. Ez bai, eneetut, ez ari nioen, eta emazunine arriskune ba. gora berri. On nixango ditxake, aborto librin pauso a importante bat, ez, plazut, esplikako eh? Esplikakotxut, lagur-lagur, esplikakotxut. Mila behatzerun delarao eta bostin, besoek, eiban, Kode penaletik horretzek 3 supuesto gata bakarrik. Orduan be, movimiento feministaek esateban 3 supuesto atate zulin eta beste guztiko de penalin lagate zunen problemak izango sinela. Inseguridadade juridiko handixe gertako sanela enbako Urti pasari eta horre demostrarau olantzitala guk ezkatu xean beti despenalizazin hoi. kode penaletik atateko, horirela emakumi eskubidi eta regulateko eskubide modure hmm? hori ez momentun sortzen di, sortzen dizen problematika guztik esan duten modure, hon gauza nahi benetik zeo zer itxuratu eh? bajundiz Ba, hoxe gora berioi ostabe lantzen eta biskari zabaltzen guk horre izahetzau ez ez berdo modun enbirizela gauzak 2000 eta behatzi garren urtingazela emakume zufriuten dugula horren kontzekuentzisa guztik hm? eta eskatzen dugula kode penaletik atateko, despenalizateko eta regulateko Emakume eskubide modure. Geure eskubidi. Geure gorputzatiz. Mm? Eta geuk erabagi biro. Onda lauta urte, Erderezko konsigna bat aplikabile ontxe momentun. Nosotras parimos. Nosotras decidimos. Eta hori xenei duguk. Ez da Txileion tutelajeik. Porque hor iru supuestotan beha tutelagintak azuz. Juezak erabagibirabe, medikuk erabagibirabe, zikiatrak erabagibirabe, asistentak, e, ba, sozialak, teknikarixak, danak erabagibirabe, zeure gainetik. Emoten da, gazela atzeatuk. Beti birogola tutelaje konkreto batzuk, e? Eh? Borde gero, ez da gerogolako kapazidadek, gauri biri, Eh, bideratzeko eta erabagisak hartzeko. Ezkeaz deitzen denbora guzti, inu senti eta guk kapasi moralik i dagoela, hamataun gasar erabagitzeko Erderaz esaten daren mogo dure dekenaritzez. Gutako horretako galitasune. Geuk erabagi biro hori. Se ez dago joti? Gupakio zezupo niduten daren aborto bat etxik. Ez gauza bat agradabli. Horraeltzeako, beste pausa batzuk iguale mozuz, falla itzu eta hortxe zaz. Eta duxera bagisoi hartu bizu. Baina zeurera bagisera. Horrez tatxilek onta, no bizu, pare, jak, atxak. Komoke, no? Hor eskubidi, Geuri. Geure gani hon bire eskubide. Eta ez, bakarrik hori Zinok hori, en birela osakidetzan barrun mm? Kasu honetan, gure autonomizean osakidetzan barrun Zare sanitaxuk hartu bira hori, beran eskutan Eta epenibirau, mediso guztik, toki publikutan Zare publikun emoteko hori Epin dirau, berdan besteko personala eta berdan besteko infrastrukturi. Eta gero kontu negukibira hau, eta Chile pasa, pasatenan Madure, Naparrun Medicun, ojesinoi emakumen eskobidi gainetik pintzi. Zen Naparrun, aur daka zu, iru supuesto ipe estaba ebeteten sare publikun. Zeatxik Bamedikua iokurri guako lako, ojetati. Eta haren eskubidi, da nire eskubidin gainetik. Hori ulertu enbire, eh? Eskubide bat ezileik egon, beste eskubide baten gainetik. Nire iztoste inportaik eta guri, movimentu modure, ez du eskubi inportaik, ojetorik ioti. Ioti hauk ez. Baina nire iztitu zinoik, eta nire es, guri zinoik, Epini ber personal guzti hori beteteko zenik eta guk obligazioerez eskubideak hau hori hasi dute berda modure ez Naparrutik bisaldu beste komunitate autonomo atea. Horrek suposaten da de guztiaz emakomintzako. Mm -hmm. Ba, instituzioi garantizain berdabela eskubirik, ez? Hori behar, ba, mehormatut mirabe! Antxineko beste konzini gogoratzen dut, ez? Abortu libre eta... Igratueto, bai. Eta beste bat, elixi gamen pixoan ditxekarrenetik, beste bat, grabatak atena, zilosobiz, pues, pai, parieran, seria legal. Hau, opusko jende guztia izuzentzatzat. Zena parruen, horretxeketxendau presiño egixenata. Uh -huh. Eta gero, ez da txile urtean, ezaten, berba politxak eh, politikuk. Ze horrek, berba politxok ez dutza huria zindizten. Ixan korrektoz. Baina guk, ontxe momentu, PESOI eta Euskal Gobernua ezetzatetzau euronberbait politxai. Ez da Txile esan bardintxasunen nahi dabela lortu gixon eta emakumin artin, honek gauza guztiok eztaben bideratzen momentun, zehamen kaltetute, daz emakumin eskubidik. Eta ez nahi horren beste aborto ioti gaztin artiin, bai pintxe medixuk, eta jurti hauke sustreide. Eta gutxi hauek analizatzea ze heziketa sexual emoten dan gaur egunin. Eskoletan eh? kurri, kurrikulumetan sartzi hauek dirda modure, beste txilean heziketa fisiologiko bat. Hori baino sakonago esati hauek eta gixau aztertzi hauek zelako harremanak egoki biri zen. Eta hor da beste problematika handi handi bat. De igual hori da lortuko bagenduke birra da morun bideratzi, eh? elitxake falta ikiongo, momento puntual batzuk izango elitxake, ez honemoten dezen porzentaje altu eh? abortateko preminiokoko leukenak. Ordon gauza guztiru neti lotute, eh? hori ba, da noi be. Zergazetxe normalan, emoteko horren beste. Ero, pilora famuzu, berro ordu gero hau hartzen dana. Ze hatxik horren beste traba hori emoteko ambulatu xunaten diu, gero ez da eta baidei zer, eta berro eta sortzi hor pasa. Eta propagandietxeko momentun, ezkegu, lortu dugu, osakidetzatik, hori ioti amengu handikaleko. Horretxe gauza guztiok, horretxe kontestun, mm -hmm. baina horrekorrin kode penaletik atati. Eskubidi erabagitzeko geuri isati, eta hori eskubidioi eukitzeko inontutelajik ez dago labir, eta zare publikunen birela. Zebeste langaz fomentaten, klinika prio hauk eh? eta haretakarre irabazi guztik. Mm? nahi da benak, jungora klinika pribaure, baren eskola pribaure juten dan modure, beste ero zen. Baina niri garantizati hauke, gobernuk, zentralak ero jauglaritzak, amentsi eukitxi gauza publiko bat. Horxera ojeti gu. Torretxe uh -huh. nenguen martzun lauan, Egoazten ara la, ba. arratzen doko kofra... saspiretan kofrasia zarri. Baina, isan gora. Interesantiz isa aleikea. Agar jente asko etorten da, nik animaten dut. Beste baten behin gendun, beste itzaldi bat, lotute aurreko kanpaina bat gendunaz, eta oso jente gitzit horri Animaten dut, ze oso interesantile, eh? natxe norberak zuzenin, ni ez dakat, enbarazo, problemaik. Ni menopausik nahi eta horreztekan problemaik. Baina ez da, unei esan, zeuk ezeukiaren zeure ingurun mm -hmm. eta hortik aparte, zeuk ezeukiaren argi eukibizu, da larre bendikazioi bat zeukein zeinkena emakume modure. Mm Horto, -hmm. animo, eta anion goaz, eta etorri ze iruina puntatitatorren eskite. Vale. Gonditik, lusatut eda. Bai. E, lokala erabiltzen dozuena, ja maitzen guz. E, bai, aziratik ja. da kasue edo... Bai. Go azira aziratik etor ginen horrexe, lehen horre mariziztun eta sasoide batzetzin, eta oso lokal majure, gu guztu-guztua iotenga. Bertondak au geure gauza guztik, eta... Ez dutza inoi hori lokaloik entzen. Mm -hmm. Guk ezi hiu hori lokaloi eta hori modure amen zen lokal guztik jarraitzi. Geure mm -hmm. eskubide bata hori be. Zalaren entera zinen e, udal gestorik honeaz e, udaletxe zarras dauken egiteaz mun barriz lan? E? Bataldea informazioia ilazan, beste e, amengo xe taldeko e, bateandik. Batzar bat eguanela eta arahuteko, eta hor berton batzarrin aink ben, argitzu ben, ba, zegoeretan e, bilatzen gazen. Eta zelan golpian, izan zan, ero sorpresi, ero... Nik benetan esateko sorpresi hartu neban. Nik ez dut zaten bilatzen. Honegi lokaloi. Dantok esanko katute, Dakarren ezkilara montuaz. Udalak, beste zerbizitsaik emole ikenik, hausei xanezik. Nik esan eban zegoen zegoen zegoen momentu puntualu baten, emotza paranoia bat, hor, urbanizmo, da zene, luzi jarnaba bat egin bombili buztuako, eta bentzera auzio zer. Eatuatu eta gero, beste argumento batzuk entzune bani, ban, bueno, Amen, udalak, ba baizaneban eban, Bo handiuka logika gitxeago bilattzetzt. Amen esaten baz da udalak, eurantzako birabela ofizinak ero estei zerretxeko handiukan horri ganura gitxiago bilattzetzt. Or du gustako lestakenra guri da argi eta garbi udalak esezti. Ba, amen, bagaz, mogimiento, sozial guztik ina matxun nahi barabe, erose gartaten dan. Zer, amen, danotak argi eta garbi, muzuk trugabizela biharrin. Geure militantzi xasgazela biharrin, geure denporali berri onetxeta dedikaten dugula, momento askotan, asko kostata, guk ezi jibotzen dugula. Hau jarraitzi holantxeik, udaletxe zarra bisik jarratzuko rau, taldita zen momentun. Eta ondaruko horre bai, bisik jarratzuko rau, talde asko dan momentun. Eta ez ez, beste lokal batzukin gertatzen da maure, un momentun alfas, e, asilo zarras, e, kuartelas, eta beste leko batzukin ez. Ez ke, azur Toki batzutak asunin, jente bat kokatut eranin, erri, erdi, erdi, xandak asunin, beste utilidade handirik ezin ez jotzasunin emon, porque hori berrealara. Zer pindiko zu hamen? Jenti hartzeko oficinek Acesibilidade kolegista, ben, arteten, por ejemplo. Hmm. E, Arxibuk zer repindizeinke hamen? Orduan gauza pentsateko. O bizorra nahi batxue, eh? En basu etxetze e, e, gu botaten dugu egin mensajik ez gaku eguztat egin. Eh? Ero etorti hauke gehuana eta gehuaz berbatxe hauke. Gua amengaz talde guztio prest, euran arrazoik entzuteko. Baina ez tanara eskubideik, eh? prentza botati, gehuaz ixebe isebe berbaiken baik. Talde guztik handik, pasata hori ezileik egin ingo politikuk. Ez kumbago bez eta ezkarreko bitxia. Ordu honguk ez egi dau gudanok aintzat hartzeko, balorateko, eta nahi barabe, gehuan etorteko. Zein gendun alegazin bezartu, eta haretxen erantzun emoteko be ez di, isan, kapaz. Hori baino, desprezisoan, disabarik ezileik talde guztia eta niena eta nire modure pentsatzen dut inorresgazela hemen hori onartuko tsaguenik. Mhm. Mm Ilmengo udaleziea ezileike hori onartu. Etorri berbaingo eta berbara adostasune jarrikoa. Negozia hingo mm -hmm. Eta ber zure urteten da be. Mm -hmm. Ba, ezkarrik asko, torte harren, beste zehoz erberean nahi koazen duke, gaitxu, edo, esan, edo... Ba, honek lokalo mantentzeko, guk beste altogrenatiba hau. honetxek medixuok erabiltzi, eta kalea haurteati, eta genti sensibilizati, gehuazion biritzela, eta gure aporta zinoi garantzitzurela ondarro bat, eh? beste ik, ez? Ezkarrik asko. Bai. Amene, <laughs> eta on patxi sait e, entzungo ez mona benik canta beniko eta topago patxi sait eta benikotza baita ganta patxi saitenak jak esuzenen amen baiote aukera estan egon eta horrengo baten eta zeo zer kontagotza bait e, patxi e,